Чого вона шукала в житті? Щось від Брянського Обранець з ніжною заздрістю розглядав Маковей Черниша. Пота й ревнував його до Ясногорської, але навіть ревнуючий не зичив лейтенантові ніякого лиха. Любимий командир, відзначений Ясногорською, не тільки не викликав у Маковея неприязні. А навпаки, після свого успіху, ще більше виріс в очах телефоніста. Бо до тих гідностей, що їх мав лейтенант раніше, тепер прилучалася ще одна, особливо приваблива, виняткова. Цієї нової гідності не можна було приховати. Вона була видима кожному бо відблизькі лейтенант носив на всьому собі після того золотого дощику і синього грому. Сяючи погляди, якими Шура осипала черниша на вогневій, так досі сяяли на ньому, чаруючи Маковея. Дивно, що я раніше не помітив, який він справді особливий, гречкував телефоніст, думаючи про свого командира. Адже він найкращий офіцер у нашому батальйоні. Зараз мені це ясно. Правда, стрілецькими ротами командують теж хоробрі, досвідчені, чудові люди. Але наш Чернишок такий найкращий. Коли вже Ясногорська віддала йому перевагу, то значить він не такий, як усі інші. Цікаво. «Що ж це таке особливе?» – бився Маковей в догадках. «Як його набути? Як його підгледіти? Хіба я теж не зміг би мати оте рідкісне, оте любе їй?» Він дивився на міцні лейтенантові плечі і пробував свої, крадькома поводячи ними. «Чи такі в нього?» помічав при світлі цигарки гостру борозну на смуглявому лейтенантовім чолі і сам хмурився, щоб у нього теж з'явилась така борозна. Якби можна було перейняти весь хід лейтенантових почуттів і думок, то він, звичайно, перейняв би їх. Я теж матиму все, що їй любе, похвалявся хлопець схвильовано. Буду справедливим до всіх, чесним, хоробрим, освіченим. Про мене хазяїн теж говоритиме, що я невтомно дерзаю, вдосконалююсь, шукаю нових методів і знаходжу. Тоді підійдемо разом до неї. Ми обидва ось які, ми вирівнялись. Обирай. Черниш, затоптавши цигарку, підвівся, став прислухаючись. Маковей заховав свій погаслий недокорок за манжет пілотки. Гамір на передовій поступово вщухав. Лише зрідка де не де постукували контрольні кулемети. На вогневій блаженки статечно розповідали комусь про лютневі бої за гроном. Може, мене питатимуть, попередив черниш Маковея, то я буду в окопі загайди. Тільки дивись, не засни. Краще вже співай потихеньку. Добре, я співатиму. Але всього не переспіваю до ранку. Завтра доспіваєш, коли знімемось вперед. Легко вивожившись на руках, Черниш вихопився за копу. Назустріч йому з горба спускалися кілька бійців, розмовляючи поміж собою. Один з них стримано стогнав, весь час благаючи води. «Звідки?» – зупинив Черниш переднього. «З передової. Поранені». Виявилося, що всі вони з свіжого поповнення, яке прибуло звечора в полк. Швидковий. «Окопатись не дав. Як крисанов по всьому берегу. Зараз уже краще. Всі окопались». «Хто вас перев'язував?» «Та одна дівчина. Спасибі їй. Намучилася з нами». А вона? А їй її... нічого? Нічого. Жива-здорова. Нас оце на весь батальйон тільки четверо. Води. О, води. Стогнав весь час звиваючись високий боєць, підтримуваний товаришами по-під руки. Черниж гукнув своїм низ. А в кого є вода? На його поклик першими з'явились брати Блаженки, відсібаючи на ходу алюмінієві фляги. Поранений пожвавішав, потягнувся всім тілом до них на зустріч. Денис з зубами відкрив туго закручену флягу. «Куди поранило?» – запитав Черниш. «Живіт. Нутро пошкодило». Блаженки очікувально глянули на лейтенанта. «Не можна, – мовляв, йому води. Загине. Ведіть, з несподіваним гнівом скомандував черниш легко пораненим, що тримали піхотинця під руки, санітарні підводи внизу ліворуч. Та тут уже знайдемо. Романе, проведіть їх. Братці, один ковток, згораю, краплю, братці, жалібно канючий піхотинець, на ходу обертаючись до Блаженки але вони вже міцно загвинтили свої фляги. Було пів на шосту. Сонце щойно зійшло, швидко підіймалося над лісом. Черниш стояв з офіцерами мінометниками на горбі перед вогневою і щоразу, поглядаючи вперед, робив у блокноті якісь помітки. Неподалік від офіцерів Стовбич Хаєцький, розглядав крізь трофейний бінокль ворожі позиції. не вперше за війну Хома стояв, не маскуючись, і ніхто вже на нього не гримав за це. До ар підготовки лишалися лічені хвилини. Правду кажучи, хомій самому було трохи незвично стояти отак, не маскуючись. Немов з'явився на людях голий, голісінький, як мама вродила. Спочатку навіть у жишках йому терпло і хотілося сісти. Але офіцери стояли, спокійно випроставшись. І Хомагей Йокату теж міг так постояти, хоч ноги його якось самі просилися в землю, в окоп. Противник не стріляв. Мабуть, уже економив снаряди. Крізь бінокль Хомі виразно було видно ворожий передній край, Дротяні загорожі, що тягнулись в кілька рядів понад берегом, за яким уже, мов би, починався величезний концтабіру. У подовж висоти химерні закрути траншей, вкопані в землю самоходи, ледве помітні доти і бліндажі, обкладені дерном. Біля однієї землянки ще навіть сушилося солдатське шмаття, недбало розстелене на траві. «Ми ось вам насушимо», – подумав Хома, вішаючи бінокль на груди. Задоволеним поглядом обвів позиції своїх військ. Тепер війна вже не здавалася йому, як під румунськими дотами, незрозумілим страховиськом, що в ньому важко було добрати глузду. Бойові порядки військ зараз приймалися Хомою як одне нерозривне ціле, Побудоване Збіса мудро, і він уже сам, як той механік, міг збагнути і на зір, і на слух всю цю машинерію. Принишкнувши в складках місцевості, густо зеленіли фарбованими стволами батареї. На узлістях, старано замасковані, причаїлися важкі танки, вибалком вирихтувались понтони. По той бік шосе між австрійськими куркульськими бункерами, в яких розташувався штаб полку, стоять на поготові коні зв'язківців. Стоїть радіомовна станція. Повсякчас вона готова передати військам історичну звістку про капітуляцію фашизму. Хома почуває винятковість моменту. Все це предпілля захращене озброєними валами військ, Залите вранішнім сонцем, підняти зараз над землею, як величезна трибуна з лісами та яругами, з вогневими позиціями та піхотинськими ячейками, підняте і видні ниньки всім державам. Нашорошена грізна тиша запала навкруги. Лежить у звивистих берегах піхота, спокійна, певна себе. Стоять у приєрках артилеристи та мінометники з таким виглядом, мов би пройшли вже з боями півсвіту і стали оце на останньому рубежі. Тихо так. Що чути навіть, як передзвонюються жайворонки, зависнувши високими дзвониками над нейтральною смугою. Слухай, Хомо. Дивися, Хомо. Не часто таке буває в житті. Кожне слово команди, кожна відбита годинником секунда, назавжди карбується тобі в пам'яті. Ти вже ніколи не зможеш забути о тих вершників, що галопом поскакали від штабу в різні кінці. Групу о тих танкістів, що зупинилися на узлісі навколо свого комбата, який вказує їм бойові маршрути. Все запам'ятовуй, Хомо бо це вже історія. Не та історія, що зажалкає десь у книгах, а та, що твориться на твоїх очах, що переходить крізь твої власні руки. Ти чуєш, як вона близько, як вона дихає поруч. Ти маєш змогу заглянути її вічі на її гомані. Колись ти тільки через людей чув про знамените колесо історії, а зараз можеш власноручно помацати його, як мацав допіру колесо уральського танка, велич наростаючих подій і усвідомлення того, що ці неймовірні події якоюсь мірою залежать від нього безпосередньо. Виповнювали хомун новою, незвіданою досі гордістю. Дивне враження, що він, простий собі подоляк, Зійшов на такий високий пункт, Де перед ним ніхто ще не бував, Не покидало його весь ранок. Коли б міг, то воскресив би всю рідню До найдальшого коліна. Хай діди та прадіди глянули б на хомцю, Що в темній хаті вродився, а в запічку зріс, хай би впізнали в ньому того обшарпаного підпаска, що за чужим бидлом по чужих стернях спотикався. Е, де вигодні таке збагнути? Стоїть у всіх на веду, порадує перед народами. В різних землях його знає старе й мале, здалеку пізнають по гвардійській ході, Озоряні пілотці, тиша у військах, жайворонки над військами, і ось нарешті 6-0-0. З околиці села, за спини хоми, заливисто заграли довгу чергу гвардійські міномети, впиваючись власною музикою. Шувнули навскіз у небо вогнисті ракетні снаряди. Бадьорий потужний грім перекотився від обрію до обрію. і ще він не зник за ясним небосхилом, як уже заговорило все широчезне передпілля, майнувши до найдальших флангів червоними язиками спалахів. Барвінкова височин завібрувала, Забриніла вся невидимими струнами. Тонни й тонни гарячого металу, вихопившись із сотень жерл, навально пошуміли на захід. Міномети, вірні Чернешеві, приєдналися до загального гуркоту, і він сам теж вімкнувся, мов на електризований в ту загальну гарячу силу, що бояла навкруги. Не думав і тепер ні про себе ні про Ясногорську. Шукав поглядом, плаваючи в димах ціль, не помічаючи окрім неї нікого і нічого. Його, зрештою, теж не помічали ні бійці, ні офіцери, що стояли внизу по своїх місцях. На льоту хапали кинуті ним з горба команди, існуючи в ці секунди тільки для його команди. Вогонь! Вогонь! Вогонь! Хома, заливаючись потом, пиряв разом з піднощиками важезні ящики до розпечених мінометів. Мимохідь голосно ганьбив ягідку, який ще й досі раз у раз долонями затуляв вуха,